Psalmul 20 al psalmistului Doamne, cu focul dreptei tale pe șerpii ai alungat, Și gândul măr de taină doar nouă ne dat. Doamne, certarea ta ca focul, smochinul ne rănit Și din măslin destinul de neamnei făurit. Doamne, pe prispa de luceferi,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 Doamne, măslinul tău de taină se închină în fața ta, având dreptul oadă psalmice cântă slava ta. Doamne, flacăra rugii noastre ai ars-o să nu vadă vrăjmașii, și ce tare te-am iubit. Doamne, văpaia gurii noastre așa în slujba ta, să-l ardă nea mâia și smirna ca o stea. Doamne, din neamul nostru de taină, tu fă un curcubeu să cânte ata ta slavă, cum n-am cântat-o eu. Doamne, genunea de lumină despic -o în fața ta, să vezi un neam ce așteaptă cu drag venirea ta.